Розділ 20. Силовики весь квартал перетворили на мобільний штаб, з авто з воронками і супутниковими антенами на вантажівках. Чуваки в білому ходять туди-сюди полем хмелю з лічильниками Гейгера. Пискун також тут походжає зі своєю гарнітурою, втупившись у простір перед собою, без угаву говорить з людьми, що перебувають десь інде. З'являється евакуатор з чорною бехою відрізана причепі. Йо, партнере! Геро озирається. Це ОАТі. Вона саме вийшла з хунанського закладу через дорогу. Простягає Хіро маленьку білу коробочку і пару паличок. «Пряна курка із соусами з чорних бубів, без глутамату. Паличками користуватися вмієш?» Хіро пропускає в шпильку вуха. «Узяла подвійну порцію», – продовжує в АйТі. «Подумала, що сьогодні ми зібрали зовсім нефігову інфу». «Ти знаєш, що тут сталося?» «Ні, ну тобто тут когось нібито поранили». «Але сама ти нічого не бачила?» «Ні, не змогла нас догнати. Це добре. А що таке? Хіро тільки хитає головою. Курка тьмяна поблизькою в електричному світлі. Він ще в житті не був таким голодним. Якби я знав, що все так обернеться, то не став би тебе втягувати. Думав, це буде просто спостереження. То що сталося? Не хочу про це говорити. Послухай, ну, не лізь до ворона, добре? А як же? Каже це тим життєрадисним тоном, до якого зазвичай вдається, коли бреше і хоче впевнитися, що ти це розумієш. Пескон відчиняє двері Бехи і зазирає на заднє сидіння. Хіро підступає трішки ближче. В лице йому ввійнуло неприємним холодним димом. Сморід паленого пластику. Алюмінієва валізка, яку ворон раніше передавав відрізу, лежить посеред сидіння. Виглядає так, наче хтось пожбурив її у вогонь. Поверхня навколо замків закиптьожена, пластикова ручка частково розплавилася. Лискуча шкіра, якою обшита салон Бехи, також подекуди обгоріла. Не дивно, що відріс Пискун натягує латексні рукавички, дістає валіцку, кладе на кришку кузова і маленьким ломиком зриває замки. Хай би що там було, воно дуже складне, мудроване. У верхній частині кілька рідків маленьких трубочок із червоними навершами. таких я бачив у своєму самоскладі. П'ять рядів, приблизно по 20 трубочок у кожному. Нижня половинка виділяється якимось мініатюрним старомодним комп'ютерним терміналом. Найбільша його деталь – клавіатура. Ще є маленький рідкокристалічний дисплей, який може відображати хіба з 5 рядків тексту зараз. Трифутовим, не більше, кабелем до валізи прикріплено щось подібне до ручки. Судячи з вигляду, це світлове перо або сканер штрих-кодів. Над клавіатурою лінза встановлена під таким кутом, щоб у її фокусі опинялася людина, що користується клавіатурою. Є інші деталі, призначення яких уже не настільки очевидно. Слот, у який, можливо, треба вставляти кредитку чи ID-картку, та ще циліндрічне гніздо, в якраз під одну з трубочок. Так хірур реконструює вигляд пригладу в робочому стані в уяві. Бо те, що бачить очі, спеклося докупи. Судячи з розташування плям, кіптяви на поверхні валізи, а дим, здається, вилив крізь щілину між двома стулками, джерело займання було всередині. Пискон виймає одну з трубочок і роздивляється проти яскравих вогнів Чайна Тауну. Вона була прозора, але зараз вся в поволоці від жару та диму. Звіддалік трубочка нагадує просту ампулку, але підійшовши ближче, Хіро помічає всередині з півдесятка крихітних відділень, сполучених між собою капілярами. Трубочку увінчує червоний ковпачок. У ньому червоне прямокутне віконце, і коли епискун його повертає, Хіро бачить темно-червоний полоск світлодіодного дисплея на вимкнутому калькуляторі. Внизу крихітний отвір. Це не якась прокручена діра. Широкий на поверхні, він стрімко звужується до ледь помітного вихідного отвору, наче рурка сурми. Відділення всередині ампули частково заповнені рідиною. В деяких вона прозора, в деяких чорнобура. У чорнобурих було щось органічне, але через високу температуру з нього зварився бульйон. У прозорих може бути що завгодно. «Він взагалі збирався піти до бару і випити», – сапе Пискун. «Отже, мудак. Хто? Відріз». Він був типу її зареєстрованим власником. Валізки, тобто. І як я тільки одійшов далі, ніж на 10 футів, вжух, вона сама знищилася». «Чому?» Пискун дивиться на героя як на дурного. «Це ж не я працюю на ЦРК. Але можу припустити, що той, хто робить цю наркоту, її називають згори-вниз, червона шапочка чи снігопад, просто звикнений на секретності. І якщо пушер залишає валізку, губить чи передає якомусь іншому, вжух!» «Думаєте, каліки зуміють знайти ворона? Невчайне тауні. Бля, знову дратується Пискон, запізніло сердечись. Просто не віриться. Я ж міг цього чувака вбити. Ворона? Ні, того каліку. Ну, що гнався за вороном? Пощастило, що він трапився під руку ворона, а не мені. Ви гналися за калікою? Так, я гнався за калікою. А ви що гадали, я за вороном кинувся на здогін? Та щось таке. Ну, тобто він же поганець, правильно? Однозначно. Тому я гнався б за вороном, якби був копом, а ловити поганців було моїм обов'язком. Але я силовик, і мій обов'язок – силова підтримка порядку, тому я зі шкіри пнусь, як і кожен силовик у місті, щоб захистити ворона. А отже, якщо у вас зародилася думка про те, щоб погнатися за вороном і повститися за вбитого колегу, краще забудьте про це». «Вбитого? Що за колега?» – втручається Вайті. Вона не бачила, що сталося з Лагосом. Хіро стає зле від самої думки. «Це тому мені всі навколо кажуть від'їбатися від ворона? Всі бояться, що я на нього нападу?» Пискун змірює поглядом мечі. «Бачу, у вас при собі все необхідне для цього. А нащо комусь захищати ворона?» Пискун посміхається, ніби вони щойно перетнули кордон, за яким закінчуються дитячі забавки. «Він суверен!» «Оголосіть йому війну!» «Оголошувати війну ядерній державі – не найліпша думка!» а? Господи Боже!» Дивується Пискун, хитаючи головою. «Аби знаття, як мало тобі про це відомо, я б тебе напустив до себе в машину. Я думав, ти із серйозних мокрушників, із ЦРК. Хочеш сказати, що насправді нічого не знав про Ворона?» «Саме це я й хочу сказати». «Окей, я розповім, аби ти більше не плутався під ногами і не робив нам нерви. Ворон тягає за собою торпеду з боєголовкою, яку він спер зі старого радянського підводного човна». Ця торпеда призначена для знищення цілої армади бойових авіаносців одним заходом. Ядерна торпеда. Бачив кумедну коляску, присобачену до гарної. Так от, це воднева бомба, хлопче. Заряджена і готова до бою. Заряд підключений до електродів його мозку. Якщо ворон помре, бомба вибухне. Тому, коли ворон з'являється в полі нашого зору, ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити йому комфорт. Хіро гапає ротом повітря. У АйТі доводиться говорити за нього. Окей. Від імені мого партнера і свого власного імені обіцяю триматися від нього як найдалі.